Baik, mugo tanda luar tak ada. Batas sama batas, dah sama dahang, tapi dah, tapi dak perbezaan dah. Dah dah buruk ada lah. Begitu manusia muslim katte. Muslim ni boleh cek Semayan. Gapo lagi, tak makan barang haram, tok rebo, tok gapo, tok tok judi, tok mm, gapo hutang bayar. Jadi bila barang-barang luar tak ada, ketika orang banduk buat kedai kopi. Tikau berapa lagi, tikau ada uftabah jemaah dia Tak kata tubik Dia ni mela, cina apa ni Tapi kamu selain Kenapa? Pengangam luar, tak ada kanda Sebagaimana daun, kita boleh kenal Pokok ni pokok bukan daun Bila daun tak ada, azhari tak ada Sebab itulah Islam dia berikan dengan iman Semayaan kita berikan ikhlas Mengaji kita berikan ikhlas Makoh kita berikan ikhlas Tengok contoh pada hadir semua. Waktu Nabi kita hijrah daripada Mekuah ke Mekuah ke Mekuah. Semua orang tahu berlaku. Biar Nabi kita hijrah daripada Mekuah ke Mekuah. Ramah sahabat-sahabat Nabi hijrah sama. Dalam ramah-ramah itu ada hijrah kerana turut Nabi. Dan ada hijrah kerana turut tunai. Ada hijrah tu pelanggan. Bila pelanggan di Mekah ni pergi ke belakang, dia apa pungguh barang-barang jualan dia pergi di ke Madinah bukan tu Nabi dah kena pelanggan tak ada ni Mekah Maka dia. Maka wayak Nabi ya Rasulullah. Hak hijrah ni ramai tapi ada hijrah terukmu, ada hijrah teruk tunai. Tunai dia Mekah mai ke dia gitu Hijrah juga. Maka Nabi kata mana-mana hijrah kepada Allah, Allah Mekoh hijrah. dan Rasul. Mekah hijrah ke Madinah itu peloh Rasul. Dan mana-mana orang hijrah di dunia ya sibwa. Au atin za uja hijrah ila al-hijrah. Kali hijrah kena dunia, kena turut tunai, turut retinu, turut pelanggan, maka hijrah ada bukti sekat tu. Ya. Bila bukti sekat tu masuk kubur, makan pakai Masuklah kubur, kita nak makan, apa kita ada di dunia juga, apa kita ada di puruk mok. Makan juga, tapi tidak makan nasi. Minum juga, tapi tidak minum air. Eh, vitamin ada juga, tapi tidak vitamin kita ada. Cara lah puruk mok, lagu tu. Atas dunia, lagu ni. Masuklah kubur, makan juga, tapi tu ada takut lain. Kalau kita panggil makan, pahala. Pahala-pahala ni makanan dia mesti dicadak oleh Allah untuk makan di akhirat kali. Pahala-pahala tak kerjaan tak lewai pada kita. Kerjaan bersama tak lewai pahala pada rakyat. Sedekah bersama ni tak lewai pahala pada langit pada pada pada. Kau mesti apa yang dia? Ki oh, tak boleh tak pada dia. Dia boleh bagi pahala ya Allah. Allah saja boleh bagi pahala. Allah ni mata dia curah. Pahala cipuk dia, dia tengok sekali. Orang ni tidak ikhlas aku. Mai yang tidak ikhlas ustaz tidak ikhlas mengaji tidak ikhlas bini tidak ikhlas kirat tidak ikhlas maka pak tidak ikhlas dia tak ada makan nak tak ada makan aku sebab dia inna shartu az-zaqmi ta'amul athim kalmuhli yagri fil butun ka ghalil hamim khudhhu ila sawail jahim dalal surah ad kata makanan nak ada ngakon kau seriuslah aku siap gapo dia pun kayu pokok kayu zakum pokok kayu dui. aku tak lepak lepak pokok kayu ni sumbat lah makanan juga tapi makanan ya yang nyebak bila orang makan jadi gelap. Apo faqut'an a'hum. Faqut'an a'hum. Apanya? Apa orang pun apa usus kita akan jadi hancur debu. Kenapa? Karena makan itu musatkan. Tak nak makan lapar. Nak makan. bagaimana nyebak ke usus kita, putus kita habis dicerna. Banyak cerita nak Quran pertama orang hijrah. Yang keduanya bisa pindah bisa siapa dia benda orang lawan Nabi di Mekah orang, orang lawan Nabi secara terang-terang kerana Nabi mempunyai belangan kecil Nabi hanya minoriti di Mekah menyebabkan orang Mekah lawan secara terang bila sampai ke kemudian penyokong Nabi ramai orang lawan secara terang tak beranam maka dia melawan nusut kita panggil munafik dia antara orang lawan Nabi secara secara senyap-senyap ialah Abdullah bin Ubay namun dia Abdullah macam cermin Abdullah hamur Allah nama Abdullah tapi dengan sebab dia tak berlagangi dengan Nabi kerana waktu Nabi siapa tu orang yang tengah buat siapa yang nak lantik dia jadi Datuk Bandar maka Datuk Bandar Hak, Hak Mati <gul> orang tengah siap tengah mikir nak lantik Abdullah bin Urbaid Datuk Bandar itu. kedua tengah-tengah tu Nabi siapa nyebabkan orang pakat urur Nabi kalau Nabi ni buaya kalab Allah benda yang Nabi sebut benda betul cermin Abdullah siapa maka dia buat pakatan secara senyap satu daripada cara program ni ialah buat masjid. Nabi Muhammad Siapa kemudian ni buat masjid. Eh kita apa kurang pula? Kita ada peti juga buat masjid. Sudah buat masjid, dia bermukuk-mukuk dengan Nabi, "Ya Rasulullah, aku buat masjid cadangkan kau orang tua takleh mari masjidmu. Cadangkan kau buta OKU, buat apa? OKU kita panggil. Takleh mari masjidmu. Cadangkan kau veteran, muji musuh dia gapo takleh mari aka kau masjid. Dia buat lolok ya. Allah Taala suruh Jibril buat turun ayat yang nak taku masjid al-dirar nak masjid masjid hok dia tu buat demi Muhammad hok dia hok dia, dia jemput mugi tasyin gi buat buka tu jangan masjid ni masjid dirar masjid nak ken nak mudarak masjid ang tu kufrain masjid nak tunjuk dia kubung kamu Afrika kami nak pecah belah kalangan mukmin jadi perkara ni semua tak boleh tidak gerakkan kita apa hidup tak mesti tiba dengan ikhlas des maya tidak ikhlas tadi apabila demi muslimin yang jadi makmum solat dia macam sebuah neraka dicadangkan kepada orang semeriah ini ya mana kita panggil melah pada orang ajak ke masjid kita pergi tak ada orang ajak tak ada kenapa ada orang masjid kita pergi dan kalau ada sok bawa kamera depa kita pergi Sengih depan kamera kau tak ada tak pergi ini orang panggil sahun jangan harat masuk surgo maya pak ak Tahu-tahu tu lah. tapi tak terlibat dengan Iman pada orang Allah Ini Iman tak ada dalam pengajian nasionalis Tak ada dalam pengajian demokrasi Tak ada dalam pengajian liberal Tak ada pengajian di Tak ada Hak adanya ialah pembangunan Pembangunan pembangunan. Hak di akhirat tak ada Sudah di akhirat baru ada Bulan ni bulan Nabi Muhammad naik ke langit tengok akhirat Ni bulan bulan raja ni, Naik ke langit Tengok surga tengok neraka Baran neraka si ada Neraka si ada cerga si ada cadang nak buat orang tu Cuma tanya tak sampai lagi. Bukin kata pergi ke Jepo ada lapangan terbang. Kepada wei tak ada. Tak apa pak cik sikit lagi dia pagi ah. Nah begitu juga jadi apa tu ada ada terminal ada dua, pegawah, ada pegawai ada macam tu tak sampai lagi lapangan terbang. Kita le ni cerga si ada. Nakak si ada tak sampai tanya lagi. Bila tak sampai Allah tak tahu lah. Ambil dia nak mati boleh 10 tahun lagi. Dia 100 tahun lagi. Kalau dia ikten jadi benda kita, kita sia sokmo supaya kita kau kita mengajar kita memakuh kita putih, kita mempunyai parti kita semua lelah dia Tuhan tahu lelah apa tidak lelah kalau Tuhan tak berapa kita kalau dia Tuhan itu dia, dia semua bapak datang itu, sebab itulah kebetulan boleh ni boleh maik rat. dan Nabi dia bawa naik ke langit Nabi tidak dibawa naik ke langit kecuali dia belah perut terlebih dulu. Ini semua cerita sah. Doktor yang baca Bukhari. Kita ada babu syaqqi sadrin. Ba mengerti dia to belah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belah dada. Tak serupa dengan doktor belah dada. Di hospital doktor belah dada ke, belah jantung. Tapi di waktu dia sakit pada-pada dengan dokternya, pada-pada dengan dokternya orang. Bila orang Doktor buai penyakit hak orang aja boleh kena Darah beku, ketumbuhan, jatuh sompak. Enggak apa lagi. Tanya doktor, hak tu je boleh buat. Tapi bila doktor tu bertukar daripada orang yang jadi Jibril, Jibril belah datang Nabi Muhammad untuk nak buat perkara-perkara yang mengganggu pitul langit. Kalau Nabi Muhammad naik ke langit, dia suka hak jaga pitul langit. Langit pertama, langit kedua, ketiga. Kenapa? Kerana tak bersih dalam puuk Nabi Ta'ala lagi gangguh perlutus syaitan dia panggil maka Jibra'i buat takabu dia buat, syirik dia buat, jahil dia buat takabu sombong mangup dia buat berapa kerah dia buat, degil dia buat bawalah, Nabi Muhammad bersih dan layak naik langit kita leluh ni naik langit juga tapi tak naik tubuh naik amalan amalan kita ni, amal duduk mengajar amalan, adik kakak dengar, amalan Adek kakak bawa pesan motor pesan noreh di motong amalan. Belah-belah motor belah-belah curi puak orang amalan. Tengok puak orang tak ambil negeri orang amalan. Apa saja benda hok kena ngat agama pu amalan, hok tak kena ngat agama pu amalan. Hok kena ngat agama balasan dia segor. Tak kena ngat agama balasan dia neraka. Tak daripada motor siapa apa ngajar, siapa ke jadi diu, siapa ke jadi NB, siapa jadi bendam ti siapa ke jadi raja, agung sekalipun amalan amalan Batu nguni ni bukan tak kali Bukan tiap tahun sekali dia. Kita sini ngundi 4 tahun 5 tahun, 3 3 tahun ngundi sekali. Sebenarnya isu yang tidak ngundi lima tahun. Tiak-tiak minit ngundi. Bukan pangam ada. Atau syaitan ingat. Ini ugam. Sedekah kata usah maya, ngah-ngah maya ada. Nah, kita bekas eh ya juga. Mikin-mikin-mikin atau edia bang. Jadi aktif benda malaikat. Patuh dengan kal masjid minta derma bagi jemaah. Pitih nak beli rokok. Tak ge masjid, bimat aku orang minta derma, Tak wei malu. Sudah. Arti kita, Ngundi di antara syaitan yang ugamoni Mana syaitan. Sampai aku tak ge masjid, bimat aku orang minta derma, tak malu. Kenapa nak beli rokok? Rokok boleh beli, derma tak boleh pi. Rokok ni tak ada doktor ternya mengatakan boleh. Doktor topek, kau doktor Cina, kau doktor Melayu, kau semua sekali mengatakan rokok ni memunuhkan paru-paru. Paru-paru nak beli kedah tak boleh. Nak punya paru-paru anak kita tak boleh. Nak curi paru-paru orang tak boleh. Orang-orang lah, bisa seorang jaga malik. Termasuklah, jaga daripada benda yang merusakkan. Rokok, makan bagai lemuk, tiba-tiba kita buat juga. Agaknya kita tak jaga.